Partea 5. Capitolul 5 Ștefan crezuse că frontul e un necontenit iureș și că de la tren va nimeri direct în linia de dupta a diviziei A. Ei trebuiră câteva zile după ce printre unități din spatele frontului, care staționa unde lung înainte de a fi pe deplin pregătite să intre în foc, trecând de la un punct de comandă la altul, legitimându-se mereu, dormind împreună cu soldații din serviciile auxiliare, bucătari transportului. Abia a treia zi, noaptea, auzi nu atât de departe ca până atunci, bubuit de tunuri. De asta dată se cutremura pământul. Eși dintr-un tren sanitar unde făcuse cunoștință cu medicul șef și se culcase într-o cușetă și începu să se uite. Undeva în stânga, cerul se aprindea incendiat la buza orizontului întunecat de explozii care o parcă din pământ ca niște limbi uriașe de foc. În direcția aceea e Nistru," zise medicul șef, care se uita și el. Formidabil cum trag nemții ăștia, i-am văzut chiar de la începutul ostilităților, chiar din prima zi, când am cules primii răniți. Stăteau călare pe tunuri în chiloți și trăgeau de simței că o să fii smuls de la pământ și aruncate în aer. Ei râdeau. Pentru ei războiul parcă era o mare distracție. Să vedem, mai spuse medicul, curios de deznodământ, nici sceptic, nici entuziasm. În viteza cu care naintem, s-ar zice că nu o să ținem mult. Faptul e că în asta războinică Oamenii mor. Rușii se retrag. Să vedem cât. Nu duc lipsa de spațiu." Generalul, comandantul diviziei A de Infanterie, care îl primi într-o dimineață la fostul său de comandă pe Ștefan, era un om încă tânăr, promovat în ianuarie de către Antonescu, fost colonel chiar în divizia pe care o comandase acesta înainte de a deveni conducător al statului, acea divizie din Pitești cu care îi reprimase pe legionari. Un ofițer capabil." Era un om tăcut, cu un aer încândurat și cu mișcări puține. Domnule general," zise Ștefan, în timp ce acesta îi înapoia actele, cunosc obiectivul diviziei pe care o comandați și misiunea mea e să povestesc opiniei publice prin ziarul care m-a trimis victoria pe care o veți obține cucerind orașul Odessa." Bineînțeles că îmi dau seama că în corespondențele mele nu trebuie să trădez mișcările unității." dar trebuie să descriu totuși luptele și viața ofițerilor și soldaților în încleștarea în care au intrat. Nu o să-ți fie ușor," zise generalul și nu mai adăugă nimic cu gândurile parcă prizoniere. Ștefan zise, Domnule general, vă rog să mă ajutați." Comandantul se uită țintă la el câteva clipe, apoi privirea îi se deturnă. Da," îi spuse, desigur că o să-l ajute." să treacă pe la el ori de câte ori o să aibă nevoie. O lumină de simpatie licărei în privirea lui pentru acest băiat asupra căruia căzuse o astfel de sarcină deloc obișnuită sau ușoară. Cum să-l ajute? Va trebui când vom ataca să te duci să vezi, zise el. Dar cine îți garantează că nu vei muri? Nimeni, domnule general, dar mă voi duce. Generalul stă cu vreme îndelungată. Apoi îi spuse că pentru început vor merge împreună, o să-l anunțe el, câteva zile să stea pe la statul major, să cunoscă deocamdată spatele frontului, care nu e lipsit nici el de riscuri și când va veni momentul, o să-l cheme și o să ia parte la lupte. Ștefan ieși din casa țărănească unde avea generalul punctul de comandă și se duse să-l caute pe un ofițer care îl înscrisese într-un registru uriaș. Putea de aici înainte, dăia masa ca orice soldat al diviziei și să doarmă unde ar fi vrut. Acolo unde te îndeamnă meseria adumitare să te duci, cum îi spus ofițerul de la serviciul de mobilizare, care îi dăduși un ordin special de trecere. Și până atunci mâncase și dormise aici, colo, dar nu avusese asupra lui această hârtie. Încrezător în comandantul diviziei, pe care îl chema Radu Rușețeanu, Ștefan mergea uimit în spatele frontului, răbătând sat după sat. Ai fi zis, după felul cum se purtau oamenii, că ei duc războiul, deși până la ei nu ajungeau decât zgomotele lui, nu și gloanțele și obuzele. Redeau, adesea chefuiau, seara târziu împreună cu basarabencele, niște fete care aduceau damingeana cu vin în odaia oficierilor cu transporturile și rămâneau acolo în timp ce părinții se retrăgeau. Ăștia de la transporturi o duceau cel mai bine. Erau atât de drăguțe basarabencele și atât de generoase. Ștefan se pomeni cu una lângă umărul lui, dar el nu avea chef de petreceri pe front. Nu-l părăsea gândul că zilele treceau și patronul aștepta de la el, de la corespondentul său, un reportaj senzațional despre victorile armatei române asupra inamicului, reportaj care nu venea. Era adevărat că despre lumea aceasta din spatele frontului se putea scrie. Dimineața săreau în sus și fiecare alerga acolo unde avea răspunderea, la muniții, la aprovizionare cu alimente, la arhive, la trenul sanitar. Camioanele începeau să duduie, ca ei să tropăie, înhămați la căruțe, majorii să strige și să înjure. Bă, cu vă și dreguvă! Voi sunteți în război sau la mama acasă? Vă împusc, bolșevicilor!" Denumirea aceasta se dădea cu ușurință la cel mai neînsemnat gest de șovăială sau nesupunere, care nu avea mobil interior chiar șovăiala sau nesupunerea, ci dificultatea de a porni un transport de alimente, din pricina că artileria pierduse caii în urma unei lupte, și tunurile aveau prioritate, trebuiau trase și luau cai de unde îi găseau. Până să se primească rapoatele necesare, mâncarea trebuia gătită și mai ales dusă acolo pe linia întâi, unde soldatul cu frigurile în priviri, flămând și însetat, o aștepta. Ștefan mergea în toate părțile, de dimineață până seara obsedat. Unde era întâmplarea? Unde era Victoria? Ce să scrie? Nu stătea mult într-o tranșe, că venea un ordin de înaintare, și această înaintare se făcea parcă într-un zid. Inamicul se rătrăgea. Ștefan fu chemat într-o zi de un curier al generalului Rușețanu, care îi spuse că armatele române au ajuns la Nistru și că după rapoartele primite, de-asta dată inamicul rezista. Chiar în clipele acelea aveau loc lupte. Noi ar trebui acum, după ce o să-i scoatem din Basarabia, să ne oprim la Nistru," zise generalul Rușețanu, uitându-se la băiatul din fața lui cu o privire fumurie, plină de îngrijorări, pe care niciodată un copil nu le înțelege, deși le aude. Războiul nostru s-ar termina mâine, fiindcă sunt sigur că mâine vom cuceri mistrul și ne-am întoarce acasă. Dar carul lui Marte nu se va opri și nici domnul general Antonescu, cu toate că marile noastre lupte din istorie în care am ieșit învingători, au fost lupte de apărare a căminelor noastre și nu de cucerire a vetelor altora. De-aia și existăm. Contaminați și vrem să luăm parte la cucerii din mai băiete, n-ar fi rău. Aș vrea și eu să intrăm în conștiința altor popoare ca învingători și în cărțile lor de istorie copiii să citească. Și în anul tare, țara noastră fi invadată de cotropitorii români care o ținură sub puterea lor o mie de ani. Pe urmă să citească istoria lor de subjugul românilor, eliberare pe care o sărbătorească pe urmă în fiecare an, să fie adică sărbătoarea lor națională, în care nu se lucrează și au loc manifestații populare. Dar măi, Ștefane, nu asta e soarta noastră cu toate că Mahomed al ii a mâncat bătaie pe pământurile Moldovei. Vin de la o întâlnire cu conducătorul statului. Odesa e obiectivul nostru, dar armatele române au primit o vin să continue războiul până la victoria finală. Și dacă această victorie finală nu vine, e genul de întrebare pe care un popor ca al nostru e totdeauna obligat să-și pună. Până la urmă, Ștefan cel Mare s-a împăcat cu turcii după ce a respins de pe pământurile Moldovei. N-am fost turci. Iată victoria noastră, dar nici n-am avut netebuința de a dori să cucerim Constantinopolul. Acum o avem. Vrem să cucerim Moscova." Generalul trecu cu o expresie înstrăinată. Chipul lui era liniștit, dar crispat, o crispare din interior care nu trecea. Hai să mâncăm ceva," zise el și deschise ușa și chemă ordonanța. Spunei domnului colonel Pandele că l-aștept la masă și aduși pentru domnul corespondent o porție. Zise el Intră în încăpere șeful de stat major al diviziei Colonelul Pandele Cu o hartă în mână Domnule general Zise el fără să acorde lui Ștefan Cea mai mică atenție Ca și când acesta n-ar fi existat Nemții ține comunică o schimbare a orei atacului În loc de șase, patru dimineața transmite ordinul Comandanților de regimente Zise generalul Ne-a sosit din urmă regimentul de artilerie? Încă nu Păi ce facem? Dacă nu sosește până la ora atacului, cu ce cucerim malurile nistrului?" Mi s-a raportat că au fost loviți de artileria inamică și că ce așteptăm noi sunt întăriți De aici întârzierea." Nu pot ataca fără pregătire de artilerie," zise generalul posomorot Ce știu eu ce am în fața mea?" Fiți fără grijă, domnule general," zise șeful de stat major cu dispreț pentru cineva pe care nu-l numea. În centrul corpului nostru de armată?" Atacă divizia a doua. Noi suntem în flancul drept. Ei au artilerie și, dacă forțează malurile mistrului, inamicul din fața noastră nu o să riște să rămână izolat și încercuit. Se vor retrage la primul nostru atac, chiar fără pregătire de artilerie. Generalul tăcea, doar pe jumătate convins, dar cum n-avea încotro, își prelungi tăcerea. Se uiteară pe hartă și studiarea răpozițiile. Pentru târziu își ridicare capetele. Li se adusese mâncarea, ciorbă de carne de vită în gamele și arpacaș caș cu prune și carne. Ștefane, zise generalul, a sosit momentul să vezi ceva. Ai auzit? Da, domnule general, am înțeles. Mâine dimineață la patru. Unde să-l trimitem noi pe băiatul ăsta? zise generalul. El nici măcar nu e instruit. Atenție, Ștefane, culcați! Ștefan nedumerit rămase în picioare. Îl vezi? are luă generalul. N-ai făcut trei militara?" Nu. Trebuie să te culci fulgerător când auzi în aer șuieratul unei bombe sau săcănitul unei mitraliere. Glonțul nu-l decât ca să-ți dai seama că nu te-a lovit. nu nimic. O să văd singur capul în pământ când o să-ți dai seama că moartea zboară prin aer. Sper să scap din focul unde o să te bag." Mai zise generalul și început să mănânce.